Хіба б помітив грайливі зайчики на срібних візерунках, і хіба оксюгала так би смакувала йому? А Галець з задоволенням, спорожнив чашу, хотів дойти до шатра, але увагу його привернула якась митушня за вогнищами. Навколо вершника, що прискакав із степу, стрілувалися воїни, розмахували руками, галасували. Нарешті від натовпу відділився чоловік, побіг до шатра, і Агалу пізнав у ньому Воврана. Воїни-охоронці підвелися, та Вовран не звернув уваги на в виставлені списи, підбіг на кілька кроків, вигукнув розпачливо. «Біда, господарю, тяжке нещастя, таври напали на наше стійбище!» Скіпур поврушився і відразу сів, наче не спав, запитав невдоволено. «Що верзеш смерди, які таври?» Вовран опустивсь на коліна. Чи то вигляд грізного царя привів його датями, чи просто вже минуло первинне збудження, він опанував себе, але мовив розважливо, наче то зовсім інша людина, тільки-но голосувала розпачливо. Уночі таври напали на агалове стійбище. Воїнів перебили і пастухів жінок погнали в полон. Кіпур миттю здвівся на ноги. «Що?» – перепитав загрозливо. «Таври?» «Савія?» – вирвалася вагала. «Що з савією?» Вовран безнадійно махнув рукою. Але звідки таври?» «Це ще не віра вагал. І як пройшли крізь наші сторожеві пости?» «Справді, войовничі таврські племена, що жили десь далеко за мілким смердючим морем, іноді вторгалися на скіфські землі» нападали на стійби, що вбивали людей, захоплювали вирабство, підганяли тисячні табуни. Таври були смертельними ворогами. Вбити Тавра і привести його голову вважалося честю і подвигом. Але таврські племена рідко коли переправлялися на правий берег Борисфену. Їхня тактика полягала в швидких наскоках і не менш швидких відступах загниле море. А тут... Пробуй подавати річкову широчинь, де ще й сполоненими і захопленими табунами. Скіпур уже прийняв рішення. «На коней!» – наказав. «Іде гонець!» Вовран махнув рукою, і до царя підвели людину в закривавленому одязі. Права щука в чоловіка була розрубана, видно, втратив багато крові, і далека дорога знесилила його, бо ледь тримався на ногах. «Звідки знаєш, що нападу чинили табри?» Коротко запитав Скіпур. «Не кривися. Гадали, що знищили нас усіх. А ти? Хтось упав на мене і прикрив тілом. Скільки їх було?» Пастух підняв руки, розщепіривши пальці. «Десять разів постільки. Коли напали? Перед світанком. Звідки знаєш, що всіх полонили? Лишили тільки порожні кибитки». «А ти де взяв коня?» «За вибалком у нас іще один табун. Таври не пішли туди, повернули назад». Скіпурові вже підвели бойового коня. Обвишивши слух, щоб прибрали шатро і загасили вогнище, царський загін рушив у степ. Гнали, не шкодуючи коней, знали, що попереду не один табун, де зможуть поміняти їх. Агал на своїй гнідій кобилі вирвався вперед, Шмагав її батогом, забувши про все. Савія потрапила до таврів. Його Савії жинуть зараз у полон, і він не може нічого вдіяти. Кобила хроплаюся, змилилася, але він не думав про неї, хвицев батогом, і Либон загнав би до смерті. Та через годину божевільної їзди натрапили на табун і замінили коней. А відістався дістався вороний жеребець, звий Хлопець огрів його батогом, кінь зробив спробу скинути його. Агал огрів ще раз щосили і понісся степом. Швидше, швидше, щоб обігнати вітер і тінь від коня. Нарешті побачили вдалені кибитки. Самотні кибитки без табунів і людей навколо. Мертві кибитки в зеленому степу. Агал перший спішився біля своєї. Під кибиткою лежав з розтіченою головою літній сивий воїн. Дивився на гала мертвими очима і не випускав із стиснутих пальців Акінака. Хлопець заліз у кибитку. Все перекидане видно, хапали в темряві перше, що потрапляло під руку, поспішали, щоб одразу втекти якомога далі. Знали, що їх переслідуватимуть і не затримувались. Зрештою для чого йому передивлятися, що лишилося після грабіжників наздогнати, негайно наздогнати, щоб не втік ніхто?